12. fejezet. Én esküszöm az életemre, hogy büszke vagyok az uramra, de neki van a legszarabb ízlése virágvásárlás terén. Puffog Noémi a telefonba, mert nőnapra megint nem azt a virágot kapta, amit szeret, hanem egy rikító, színes csokrot, és hiába magyarázta már el ezerszer lőrincnek, még mindig nem tudja, milyen árnyalatot kell vásárolnia, mert a színes csokor minden csak nem ízléses. Mondjuk legalább nőt jól tudott választani. Ezen nagyon röhögünk. Legalább feleséget tényleg jól választott. Ehhez kétség nem fér. Noémi mellett egy pillanatig sem unatkozik. Ez olyan megveszekedett módon biztos, mint a halál. Lőrinc élete olyan, mintha befizetett volna egy végtelen cirkuszra. Szóval szeretném, ha tudnád, az évfordulón leléphetünk együtt este valahová, ha a szerelmet dolgozik aznap is, és te nem akarsz egyedül lenni. Gyere át, vagy beülünk a kedvenc helyünkre, vagy elmegyünk moziba, csak hogy eltereljem a figyelmedet anyádról. El sem tudom képzelni, mennyire piszok nehéz lehet ez. Szóval tényleg csak annyit akartam mondani, hogy szóljál, átmegyek, vagy felkaplak, áthozlak, vagy hívsz egy taxit, bármi, csak ne legyél egyedül jó, de komolyan mondom. Nem érdekel, mi megsértődik, vagy sem, most senkihez nincs kedvem. Inkább otthon maradok, és megvárom, amíg kávéig ez a munkával. Na, amúgy meg az van, csak hogy eltereljem a figyelmed, szóval láttad Lívia storiait? A pofám leszakad. Most ennyi tartás sincs benne, de tényleg? Azzal a hülye régi barátnőmmel rakott ki közös fotókat, akivel évek óta nem beszélek. Pedig megfogadtam, hogy letiltom Líviát a picsába, aztán végül nem vit a lélek, mert olyan gyerekes lett volna. Az óvodás viselkedést meghagyom neki, úgyis mesterien űzi. Te egyébként gondoltad volna, hogy ezt fogja nyomni? álmomban nem jutott ez eszembe. 35 éves létére viselkedhetne felnőttebben. Többet vártam tőle. Szóval iszonyúan felbasztam az agyam rajta, de elszámoltam kb. ezerig. Először azt gondoltam, százig fogok, de amikor elértem a százhoz, akkor rájöttem, hogy ennek a tízszeresére lesz szükség, hogy ne csináljak semmit hirtelen felindulásból, és mire az ezerhez értem, akkorra valamennyire lehiggadtam. De most el tudod képzelni, na de tényleg el tudod képzelni, mit éreztem? Olyan pofátlan egy némber. Legszívesebben oda volna, hogy hé, anyukám, nem a dedóban vagy, térje már részhez. De nem tettem. Ez a nő agyilag felbasz. Soha az életben többé nem állok vele szóba. Ja, és várjál, hát a legnagyobb még nem mondtam. Hogy folyton abban a kabátban van, amit tőlem kapott. De most Frankón. Ja, persze, miért is ne fel? Hát felőlem felveheti. Azért adtam neki, hogy hordja. Csak akkor most haragszik, vagy nem? Tuti beszélt neked valamit. Hát valamit csak mondott. És azt is megértem, hogy nem akarsz belekeveredni, meg két tűz közé kerülni. Furra megértem. De szarig ez az egész. Lívia tényleg nem beszél. Egyszerűen nem beszél Noémiről. Igaz, lazább lett a kapcsolatunk. A múltkor például meséltem neki, hogy hazajöttem egy hét után, addig nem láttuk egymást Kával, és rettenetesen hiányoztunk egymásnak, és Ká úgy várt, mintha legalább egy hónapra elmentem volna a Kilimanjáróra hegyet mászni, és vacsorát készített, és kitakarított, és lejött a kocsihoz, hogy felhozza a bőröndömet. Aztán csak feküdtem az ágyon az ölében, megmasszírozott tetőtől talpig, és amikor Líviának mindezt elmeséltem, csak annyit mondott, neki ezeket ne is mondjam, mert nem akarja hallani. Nem akarta hallani. Érted ezt? Az egyik legjobb barátnőm nem akarja hallani a boldogságomat. Mert az ő faszia ilyesmiket nem csinál, vagy nem tudom, igazából nem értem. Szerinted irigyeli? De hát mit irigyelne? Hiszen ő is boldog, férjhez ment, szép esküvőjük volt, minden klappól, minden csupormézes, Minek lenne féltékeny az én kis masszírozásomra? Szóval ő leszadja, hogy ennyi idő után végre lett pasim, hogy a gyászomban nem maradtam egyedül, hanem épp akkor toppan be valaki az életembe, amikor a legnagyobb szükségem volt rá. Ez neki mafú. Tudod, mit lehetetlen megbocsájtani? Folytatja Noémi. Mert az csak egy dolog, hogy így kibaszott velem a munkahelyemen, de a gyávaságát nem bírom legyelni. Egyszerűen írtózom a gyávaságtól. Meg én a megbocsátással is úgy vagyok, hogy kell a fenének. Amit egyszer elbasztunk, az el van baszva. És nem kell mindent megbocsátani, meg elfelejteni. Mondjuk az elfelejtés más tészta, mert nyilván kopik az emlék, nem érdekel már annyira egy idő után, más dolgod akad, fontosabbak lesznek mások, átalakulnak a prioritások, és jönnek új elbaszások, meg új megbántások, nincs idő a régiekre. Legfeljebb évek múlva egy terápián kiderül, milyen traumát okozott az a bizonyos illető az életedben. És szerintem el lehet felejteni, ha valaki kész akarva megbántott, talán fel is lehet dolgozni, de nem kell mindent megbocsátani. Mert tulajdonképpen mit jelent a megbocsátás? Hogy akkor ideál elém és azt mondja, bocsássál már, meg légy szíves, ha miért majdnem kibaszottalak a munkahelyedről? Hol tartozik az a főnökeimre meg a kollégáimra, hogy nekem a privát életemben milyen perpatvaraim vannak? Ráadásul mindenki azt hitte bent, hogy valami rettenetes dolgot követtem el ellene, minimum megöltem valamelyik családtagját, vagy lefeküdtem a vőlegényével, Kb. ezekért jár ez a bánásmód, de nem, még ezekért se, még a gyilkos is felszólalhat az utolsó szó jogán, csak én nem, csak nekem nem adta meg ezt a jogot. Mondd meg nekem, ha faszfoltam Líviával. Tudom, hogy én is hibás vagyok, nem akarok kibújni a felelősség alól. Bocsánatot is kérnék tőle. De én ugyan nem írogatok leveleket, nem vagyok az a levélírogatós írogatós típus. mi rendesen zihál a vonal túlsó végén. Érzem, hogy fogy a levegője, hogy ütemesen préselődik ki a tüdejéből az oxigén, majd leszív jó egy újabb adagot és folytatja. Szeretné ő is érteni, miért történt ez így, de egyértelmű válaszok nincsenek. Egyszerűen csak megesik, hogy két felnőtt ember élete nem halad már tovább ugyanazon a síkon, és elválnak az útjaik. És van olyan is, hogy nincsen rá magyarázat. Aztán, ha véletlenül összefutnak valahol, az rettenetesen kellemetlen, az egyik nem köszön, a másik feje meg vörös lesz, de nem a szégyentől, hanem mert nem tudja, mit is kellene tennie. Mint amikor két régi szerelmes hosszú idővel a szakítás után ismét találkozik. Majd nem olyan ez. Csak a két régi szerelmes általában legalább köszönéssel illeti a másikat. De ha két nő összeveszik, még ennyi sincs. Ideges fejelfordítás az van. Megösszesúgás a másik háta mögött. Amikor elhalad melletted a másik, akkor kezdődik az utált személy kitárgyalása. Láttad, mennyit hízott? Láttad, hogy lefogyott? Istenem, de néz ki, megvan rogyva. Látszik rajta, hogy nem boldog. Szerencsétlen, hogy elhagyta magát. Ilyen lesajnáló dolgokat mondanak egymásra azok a nők, akik örök életre összeveztek és ez is majdnem olyan, mint amikor a régi szerelmünk összejön valami új nővel, és azt a nőt rettenetesen elkezdjük szapulni. Erre cserélt le, nem már! Láttad mekkora a segge? Borzalmasan néz ki. Komolyan, a nőknek nincs szükségük férfiakra ahhoz, hogy becsmérelve legyenek. Ott vagyunk mi egymásnak, hogy mindezt megtegyük. A nőktek nem kell patriarhátus, hogy lealacsonyítsanak bennünket, Lealacsonyítjuk mi egymást. Nem kell himnemű ahhoz, hogy kritizálva legyen a testünk. Kritizáljuk mi épp a másikét. Elég, ha csak nőkkel veszed körbe magad, és már is porondon van a külsőd, az, hogy milyen a magánéleted, van-e pasid, működik-e a házasságod, jó anya vagy-e, mindenet ki van terítve egy hungarocerre, te pedig rá vagy feszítve, gombos tűvel odatűzve a végtagjaid, hogy meg sem mozdulhass, és végig kell hallgatnod, hogyan vélekedik rólad a többi nő. Ha nem hallod, miket mondanak, akkor is érzed a bőrödön, a nyakadban a lehelletüket. Hiába fordítod el a fejed, a szavaik elérnek hozzád, elolvasod a közösségi oldalakon, a kommentekben, az anyukacsoportokban, és mindened kritizálva lesz. Nem marad ki egyetlen részet sem. Akarhatunk mi nők feminizmust, de komolyan fel kell tenni azt a kérdést, hogyan akarunk mi szolidárisak lenni egymással, ha a köztünk lévő kapcsolatok is az elnyomásra épülnek. Mert mi is ugyanúgy megpróbáljuk lenyomni egymást, ahogyan a férfiak bennünket. Nem vagyunk sokkal előrébb, és semmivel se vagyunk jobbak.